meio dia um canto da praia sem ninguém o sol no alto fundo enorme aberto tornou s o céu de todo o deus deserto a luz cai implacável como um castigo não há fantasmas nem almas e o mar imenso solitário e antigo Parece bater palma.